Jag frågar nu hur många kisbörjare El-Kabir lär ha tryckt innan han åker genom Tingstadstunneln för att ta sig till gamla Ullevi. Jag fick någon bild i huvudet när han inte ens tar sig igenom Tingstadstunneln. Den sitter fast i tunneln. Ja, eh. Är det, det El-Kabir som är problemet kring trafikstockningen? Du, du ska inte hålla på så här nej, okay, över huvud Tror jag uh -huh. uh, Men man, man har också sett matchbilderna När de mötte uh, Bayern När de uh, lägger uh, både en och två ass Till uh, Nikola Djuric där mm. Så uh, vi ska inte tro att allting är kört från början Även uh, den här gången Victor Wernersson versus Emil Wahlström Lär ju inte bli någon spännande kamp I synnerhet inte om Emil kan vara äkta bror Ännu en gång och faktiskt passa oss Keep the faith som John Bon Jovi brukar säga <laughs> <laughs> du, du, du hörde ju här då. Vi är inte från Göteborg. Vi är hissingen. Hörde du precis skålas innan vi började prata om den här matchen. Va? Jag tror det finns till och med en annan låta där de antyder något sådant i den vägen. Ska vi lyssna på vad det är du menar då? Vår börjar här.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 Ja, dels då så har man ju då det här Sabine Södergards hederspris eh, som delas ut till engagemang på hissingen som står för så integration och jämställdhet. Eh, och tidigare pristagare är Safewalk och Hisingsbacka FC- och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 han bor i centrala Göteborg. Inte hissingen. Vi har Johan Lövqvist, styrelseledamot. Han bor på Stenungsön, gör han. Inte hissingen. Stenungsön är ju riktigt mint. Han har ju en egen brygga. Förvisso har en ö, men inte hissingen. <laughs> inte hissingen. Tror du han har mycket förortskids ute och sig vid sin brygga som kickar boll på kvällarna?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 Ja, inte på hissingen Absolut Nej. inte hissingen Ja, men då har vi styrelsen och så att säga, den operativa ledningen för klubben. De, mm. de var inte så mycket i Hisingen. Inte jättemycket. Hur ser det ut om man kollar på spelatruppen då? Om man tar den som är i ledande position där då. Lagkaptenen, heter Rasmus Lindgren. Ja. Var bor han då? Tror du han bor på Hisingen? Nej, fan mm. heller. Han bor i en riktigt god jävla villa i Fiskebäck. Jag har ju kollat upp varenda jävel här nu, Jocke. Ge mig till tillnamn.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 stämplar och annat som man har i de länderna. Jo, det var ingen jämn röstning då på det här årsmötet. Det var ju 25 röster emot och 36 röster för. Ja, jag vet en siffra, det är, antalet antalet siffra är så